або качуронько пливе по Дунаю і вибирає там дівку, ту, що з краю. Ще пізніше, в побутових піснях XVIII-XIX століть ці символи набули значення втопити головку в морі або криниці, або закохатися в невірного, або вийти заміж за нелюба. Гула ж гула голубонька полетіла в поле, як летіла, говорила, «Горе ж мені, горе!» Утопила голівоньку у синіє море, А вже тому синю морю, та й не висихати, А вже ж моїй голівонці, та й не виринати. «Ой, що ж бо ти, галочко, робиш? Куди свою голівоньку топиш?» Вийшла заміж, голову втопила, Утопила в глибоку криницю, вийшла заміж за горку п'яницю. Це трапилося очевидно тому, що спростилося мислення людей стало більш поверховим, примітивним. Значення древніх символів забулося символіка світотворення чи не найкраще збереглася в колядках тут її відгомін літньої грози. Ой, там, на горі, на кам'янії, Горіли вогні, куріли дими. Там три святі каміння били. Каміння били, церкву робили. З трьома верхами, з трьома вікнами. В перше віконце сходило сонце. В друге віконце місяць сходив. В третє віконце янгол влетів. Дерево. Явір, яблуня, сосна, терен, церква, світлиця, двір, столик, сад – все це символи космосу, впорядкованого світу, що протиставляється перевісному хаосу, синьому морю. Причому цей космос має чітку орієнтацію в часі і в просторі. По горизонталі терем має три або чотири вікна, чотири сторони світу. В кожному з них – ясне сонце, ясен місяць, дрібні зірки, сива хмара. По вертикалі церква або дерево мають вершину, пов'язану з небесним світом, середину, що належить земному і підземному. Близькі до них космогонічні символи гори, ріки, мосту, могили. У пізнішому циклі міфів символи води і вогню – кілилися в образі змія, перуна. В тому, що змій є не що інше, як персоніфікація грозової хмари, нас переконують мотиви українських народних легенд та казок. Хмара часто виходить із Залісу, з-за гори, з Дніпра, з моря. Змій також живе в палаці за лісом, в печері над Дніпром, під горою або на горі. Гора – символ неба, на острові Хортиці, або на острові Перуні. Хмара – поєднання води і вогню. Змій летить по небу і вогнем дише. Огненний змій осяває собою весь світ вночі на Хортиці, або літає до дівчини-коханки, поки не вип'є з неї всю силу. Воді дощеві, сподіваючись гарного врожаю у давнину, приносили людські жертви. Змій також хапає найгарніших і хлопців. Одних гарбає під себе і живе з ними в нелюбі, інших пожирає. Іноді дівчина виходить заміж за змія і йде жити до нього на дно синього моря. Все це відгомить древніх жертвоприношень, а змій, як поєднання води і вогню, хілював божеству шлюбу, дощу, урожайності. Багато легенд сповіщають про зв'язок змія з дощем, водами, хліборобством і світотворенням. І сліз змії, хмари, які не принесли жертву, народжуються джерела, течуть струмки. При цьому змія потрясає собою так, що валиться гора, на якій вона сидить. Як все це нагадує грозу? чому саме із змієм асоціювалося це явище Блискавка схожа на змію удари грому нагадують якусь небесну битву